Не знаю, навіщо я робив все це. Мені подобалося, як вона слухає. У мене виникло повне відчуття, що я ллю воду на губку, і вона всотує її, всотує до безкінечності. Дивовижне відчуття. На завершення я сказав, що Паскаль записав цей текст на клаптику паперу і зашив у свій камзол. Цей клаптик випадково знайшов слуга уже після смерті господаря. Оригінал записки. Не зберігся. Я бачив, що вона була вражена. Не тільки історією. Вона була вражена майже так само, як я. Уперше з нею говорили. Коли вона пішла, знову ж таки, пообіцявши прийти ще, я відчув якесь дивне полегшення. Навіть не знаю, з чим його можна порівняти. Його усе свідоме життя ніс на своїх плечах вантаж різних знань, думок, сумнівів, і так склалося. Мені досі не було на кого скинути хоча б половину цього тягаря. Довкілля було звичайним. У принципі, таким самим обивательським, як і нині. А ще, і це також вірогідно, я просто боявся бути смішним з іншими. Тієї ночі я довго не міг заснути. Тоді й виник, поки що на рівні підсвідомості і під маркою благодійності, це вже точно, мій план. Спробувати підтвердити свою колишню думку про те, що за сприятливих умов можна розвинути талант та інтелект будь-якої людини, тим більше, якщо почати робити це з дитинства. Я думав про те, що цій дівчинці добряче поталанило, адже в моїй особі вона зустріла доброго чеклуна, фею-творця, скульптора, і що віднині я зможу круто змінити її шлях. На місце продавщиці овочевої ядки, дружини алкоголіка, знервованої нестатками матусі, перигідрольної блондинки, місцевої месаліни з брудом під нігтями, язика дворової скандалістки у халаті з квітками, не станеться комусь іншому. Він замовк. «Дивно», – промовив лікар. «Все це досить дивно, хоча власне і зрозуміло». Їй пощастило, що вона зустріла вас. Книгу пані Хелени «Амулет Паскаля» я сам перечитав разів п'ять. Цікаво було почути, як все починалось. Хто б міг подумати? Ось вам і анамнез. Це ж треба. Що ж далі? А далі? Поволі я почав виконувати пункти свого плану. І, повірте, це було приємно. Ламати і вибудовувати щось нове. Я захопився цим будівництвом. Це не було для мене обтяжливо, крім того, цей процес пішов на і мені. Тоді я викладав в університеті, і усі нові лекції спочатку випробовував на ній. І ви не боялися зіпсувати психіку дитини? О, я ж казав, вона була як губка. І чим більше знання давав, тим більшою ставала площина цієї губки. Маленька ненажера щоразу приходила до мене з новими запитаннями. До кінця школи я підготував її так, що вона могла б вступити до будь-якого навчального закладу. Тобто ви ввели її багато років? Чи не було це дивним, скажімо, для її батьків, сусідів? Чи не зіпсували ви її життя чутками? Адже якщо дружбу дорослого з дитиною ще можна якось пояснити, то навряд чи можна пояснити духовне спілкування 16-річної дівчини, з досить нестарим чоловіком. «Ви щось не договорюєте?» Пан Вітольд поморщився, ніби у нього раптом заболіли зуби. «Я вирішив говорити тільки так, як було насправді. Не квапте мене. І, будь ласка, ви, здається, пропонували коньяк?» Лікар охоче дістав із шафки нову, куплену сьогодні спеціально для цієї зустрічі, пляшку, швидко нарізав лимон, розлив напій, по келишках, Пан Вітольд покрутив свою черчину в руці. Лікар з хвилюванням простежив за тим, як прозорі коричневі краплі повільно сповзають по стінках келиха. Отже, коньяк, слава Богу, був непаленим, хоча й купленим у місцевому магазинчику. Обидва випили мовчки. Отже, продовжував відвідувач, щодо батьків. Вони були щасливі від такого безкоштовного репетиторства. Тільки того. А через два-три роки вони вже мали ще двох дітей, близнюків. І, звісно, їм було не до старшої.